Тикає ще один повноводний Дніпро, горілчаний. А в Росії течуть алкогольні близнюки обій Єнісея Єлени, і, і весь льодовитий океан смердить горілчаним перегаром, горілка була радянською зброєю в часи Холодної війни. Серед пояснень цього феномену в середовищі інтелігенції першим напрошується таке: нас забрали все. Свободу, важливу лектуру, яку читають в усьому світі, з нас зробили суспільне посміховисько, інтелігентик задрипаний, інтелігентішка дохлий, інтелігентські ньоні й таке інше. Інтелігент в ССР був напівлюдиною чи не долюдиною. От його величність робітничий клас, от колгоспне селянство, правда, безпаспортне прив'язане як кріпаки до землі. Десь якась частина інтелігенції. Еліта обслуговувала владу, концертувала для неї, знімала кіно, виготовляла атомну бомбу. А Решта була опущена до ролі скарикатуреного Люмпена, цькована і переслідувана за її цікавість до всяких там, а особливо політичних, ідей. У тюрмах інтелігентів було не менше, ніж кримінальних злочинців. А про психіатрички вже й нічого казати. Книжки Семена Глузмана, Василя Овсієнка, Леоніда Плюща Василя Рубана дають вичерпне враження про контингент цих закладів і про завдання радянської психіатрії в боротьбі з інтелігенцією, що її треба було знищити як клас. Лишити якусь тисячу на Союз для показу іноземцям. Ага, інтелігенція у нас також є. Про все це не раз було говорино на посиденьках у Володимира Леонтьєвича, в якого було широке коло знайомців. Досить сказати, що серед них були Віктор Нікрасов, Микола Дубов, Костянтин Сімонов, Олександр Мар'янов, Іван Зюба. Були ще кіношники художники, а найближчий його друг Анатолій Шевченко, який був, по суті, як член родини Кисельових. У спогадах про Шевченка я все це описав. Тому не повторюватимуся тут. Досить лише додати, що Володимир Леонтєвич не міг прожити дня без Шеви, як і Шева без нього. Бувають такі зріднені душі, хоч вони не поєднані кровно. Шевченкові я вдячний тим, що він ввів мене у коло Кисельова, і ми також, не боюся цього стверджувати, Стали друзями. Володимир Лонтівич був і лікарем, і імпресарієм, і меценатом, і порадником, і оборонцем, коли в житті мені робилося тугувато, яке щастя мати поряд таку людину. Кисельова в спілці недолюблювали за незалежність і гордовитість, за успішність. Він видав ще прекрасні книжки, тільки для дівчаток, любові картопля, веселий роман, і роман шукає. За його правдолюбство і за нелюбов бити поклони перед власті мощами. Він, а головне – Шева, зробили кілька блискучих випусків «Щорічника». В одному з них була представлена вся літературна фронда від Вінграновської Айдошкирди Йовенко. У ЦК щинився справжнісінький переполох. Масло в вогонь підлило керівництво спілки. Кисельове видання пропагує всіх неблагонадійних. Ясна річ, автору для нього вибирав не сам редактор, він передоручив це зробити Шевченку, а Шевченко, маючи бездоганний літературний смак, і підібрав, відповідно, виходячи зі свого літературного канону. Інший редактор розірвав би Шеву або віддав би його на розтерзання владцям, а Кисельов усю вину взяв на себе. А коли вже йому дуже почали дошкуляти докорами, чому не взяв до друку того чи того комсомольського поета, то він, утративши терпець, вигукував, бо я лайна не друкую. Це вже треба було його довести так, бо цей рафінований інтелігент ніколи не користувався лексемами подібного характеру. Скандал зам'яли. Не останню роль у цьому зіграв Феді Ровчаренко, який постійно прикривав свого друга. Але кожен випуск науки і культури викликав у владців обурення й претензії. Вони ніяк не могли зробити Кисельова ручним редактором, щоб той був слухняний, як пес на повідку. З наукою і культурою Кисельов попрощався раптово. Коли помер його син Льоня, який починав як геніальний поет, Кисельов зламався. Він поштою відіслав заяву, що просить звільнити його з посади редактора і більше ніколи не переступив порогу науки і культури. Після льонених похоронів він став зовсім іншою людиною. Куди й поділися його веселість та легковажність. Леонтівич став задумливий і похмурий. Лише в ряди годин міг сумно всміхнутися. Ми з Шавою не вилазили від нього. Він інколи читав на морівки з того, що писав. Ми випивали. Він готував свої екзотичні страви. Але з усього відчувалося, що його інтерес до життя сильно пригас. Розрадою лишався тільки менший син Сергій, який згодом збере всі льонені вірші, починаючи ще від дитячих його екзерсисів, розшукає переклади, прозу, листи і складе повне зібрання його творів. А ще складе том з усіх матеріалів, які були написані про брата. Я щасливий, що мені вдалося видати цей двотомник. Щоправда, після виходу в світ на мене чомусь накинувся Лесь Гарсимчук. І те не так, і те не так, і те не треба було друкувати. Витягів з льоненої історії хвороби, батькове листування з медичними світилами, там ні до чого. Мабуть, воно так. Але Сергій Кисельов уклав ці два томи і категорично заповів. Він помер от тієї самої хвороби, що й старший брат. Або друкувати все так, як він упорядкував, або зовсім не друкувати. Дготовник побував у п'яти видавництвах, де пропонували те викинути, те скоротити, а те підправити. Сергієві діти Марія і Льоня ні на що не погоджувалися, бо не могли порушити батьків заповіт. Я вирішив друкувати все так, як є. Єдине вмовив Марію і Льоню зняти Ющенки в епіграф до першого тому. Там стояли слова Василя Стуса і Віктора Ющенка, який, я в цьому свято переконаний, ніколи й не чув про Льоню Кисельова. А кілька фраз от його імені про Льоню, звичайно ж, надряпали клерки. Очевидно, Сергій сподівався, що Ющенку фінансово підтримує видання. Але він не підтримав. Ніхто... Не вклав йому в голову, які дивіденди він заробив би, витративши якихось п'ять тисяч доларів. Я різко сказав Марії і Льоні, що це буде надто велика честь для Ющенка, якщо його ім'я стоятиме тут поруч з іменем Василя Стуса, і пояснив, у який спосіб воно там з'явилося. Це була Сергієва Надія, видати Льонині твори. Дготовник вийшов у світ тільки зі словами Стуса. Його презентація зібрала різних людей, чиї шляхи в житті ніколи не перетиналися. Україноцентрична публіка вдячна льоні за такі рядки, ведь всього на світі только пісня на українському язике. Рафінована російсько культурна публіка також була присутня, адже Кисельов написав вірші в дусі серебряного віка руської поезії. Єврейська публіка, яка пишалася тим, що дала російській і українській культурі такого поета, також була там. Кисельов примирив собою всіх. Жодного натяку, на якийсь антагонізм чи тертя не було на тому вечорі. Навпаки, взаємоповага, взаємоадерація і взаємосимпатія. Як на мене, то навіть у переважній більшості своїх російськомовних віршів Льоня висловлював свою українську свідомість. Тільки лінивий не писав про його царі. Нагадаю, що зошит із віршами початківця передав Твардовському в новий мір Віктор Некрасов. Неймовірно ревнивий до поезії Твардовський, чимало добрих російських поетів так і не змогли при ньому надрукуватися в новому мірі, бо не були поетами на смак Твардовського. Так от Твардовський відібрав добірку 16-річного автора з Києва і вмістив її в журналі. І в Москві, і в Києві, і в Ленінграді негативно зреагували на цю публікацію. Виявляється, трудяще Ленінграда написали, куди треба, обурений лист. Автор вірша «Царі» ображає Петра Великого, і цього прощати не можна. Його треба закликати до відповідальності покарати. З високих інстанцій той лист на додачу з суворим коментарем переслали в київську школу, де навчався Льоня Кисельов. Про це мені розповіла його колишня однокласниця. Посеред уроку його викликали до директора. Звідти він повернувся весь червоний і пригнічений. Виявляється, директорка тупала на нього ногами і верещала, що не дозволить йому ганьбити рідну школу. Отак привітали його творчий дебют у найпрестижнішому літературному журналі «Союзу». Ідіотизм у квадраті. І такі дуболоми завжди були, є і будуть у наших школах. Отже, «Царі». Вірш 15-річного Льоні Кисельова. що мальчишкою удивлявся діко». Раз все цари плохие, почему? Царя Петра зовут Петром Великим, И в Ленинграде памятник ему. Зачем он нам, державный этот конник,